Частина третя Прокинувся я з важкою головою. Вчорашня п'янка вибила мене з колії. Здавалося, я поклав під язик здохлу жабу, яка за ніч розклалася. Я навіть для певності поплямкав. Я виліз із ліжка, позбирав із підлоги манатки, вбрався і посунув до ванної. Прополоскавши горло, я вихаркав разом з водою темно-червоні згустки і жодних решток жаби. Просто темно-червоні згустки, як у туберкульозника. Але то не була кров, то було вино, те, яке я пив учора. Скільки я його вдув. Я чистив зуби і без кінця спольовував. Врешті знову прополоскав горло і виплюнув. Цього разу те, що вилетіло з мого писка, було прозорим. У роті стояла спека пустелі. З піднебіння сіялося гаряче світло і спалювало все, що бачило на язику. Я видихав безнадійну пустелю. На зубах хрускотів пісок. Пити, пити, пити. Чи випити? О, Боже, ні, тільки не це. Я запарив зеленого чаю і відчув, як з кожним ковтком у голові сходить сонце, проміння зблискує, розсіваючи тепло і радість, розганяючи смуток. На гілках затьохкали птахи, запах розквітлого буску вдарив у ніздрі, а посеред пустелі розквітла оаза. Це все наслідки чаю.